امُرِّجاني صُنَّاعُ حياتي أقمارُ ليلٍ منارُ الهداتي فأنا مُرِّجاني عزم الاباطي العمر يمضي ورا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi i wa barakatuhu. Hvala Allahum subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na vjeri islamu i ponovno nas okupe na ovom ubareći mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim imenima i značenjima isti Večera za da nastavljamo govoriti na započetu već temu, odnosno započeto ime. Prošli put nismo uspjeli dovršiti. A ime koje smo prošli pust navodili, brat Ahi? Elbera. El? Nisam bio. Elberru. Elbera je nešto drugo. Elberru je jedno od Allahvi lijepih veličanstvenih imena, koje se navodi na nekoliko mjesta u Kur'anu, je li tako, Hakim? Na koliko se mjesta yeah. Yeah. nalazi Allahu Tebali ki wa ta'la ima el-barru? Jedan put. U kojoj suri? Surat Tur. U kojoj majtu? To je najlakši dokaz, to što se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. U 28 je Allah subhanahu wa ta'la ta kaže, innahu hu al barru ar rahim zaista allaha džallavala al barru ar rahim dobročinitelj milostivi i u prošlom predavanju smo govorili o značenjima u jeziku što su kazali naši učenjaci po pitanju kada se odnosi allaha džallavala otpočeli smo sa spominjanjem plodova spoznaja ovog veličanstvenog imena, zaista toriko plodova znači proizilazi iz spoznaje ovog veličanstvenog imena da i ne možemo pobrojati da još imamo nekoliko halki dobročinstva imam kurtu bi rekao štab al-barru je riječ svih obuhvatnog značenja koja obuhvata šta? svokršto khaira esazameste al-darur rahim koji je dobročinite koliko plodova proizilazi svega toga A svaku vrstu hajra ta riječ elbir obuhvata, elbir, dobročinjstvo obuhvata. Prečeraz nastavljamo pa kažemo, jedan od, ili je, uh, jedan od plodova spoznaje veličanstvenog imena el-berru, uh, el jeste, draga braćo, da je Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje neizmijene dobroti i svoje neizmijene milosti spustio i objavio vjeru koja je jedna vjera za sve onih koji se pojavili u vremenu poslanika alaih salatu wasalam pa do sudnjeg danja i nakon poslanika sallahu alaihi wasalam jer u islam i obavezao odnosno obavezni mu činio svakog onoga koji čuje za vjerovijesnika Muhammeda alaih salatu Selam da ga slijedi a tu vjeru koju je Allah džele vala spustio preko svoga poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam je lahko mu činio i svoje neizbiljne milosti i svoje neizmjene dobrote i dobročnijstva preanstvorenjima, vjeru koju je Allah Jalevala spustio, vjeru koju on subhanahu wa ta'ala odabrao, vjeru sa kojom on subhanahu wa ta'ala zadovoljan da bude jedina ispravna vjera koja je prihvatljiva i primjenja kod njega subhanahu wa ta'ala, je lahka, nije teška. Propisi koje je Allah Jalevala je naveo u Kur'anu i sunatu poslanika sallahu alihi wa sallam su lahki, prihvatljivi. Zbog čega? Zato što je on, subhanahu wa ta'ala, naš gospodar, stvoritelj stvorenja. I znao je što nama odgovara, što možemo podnijeti. Znao je naše mogućnosti, pa je ovu vjeru takvom i učinio. Lahkom, prihvatljivom. Allah kaže u sura Al-Hajj 78. ajetu U vjeri koju vam je objavio, ništa tješke mi je učinio. Ništa teške mi je učinio. Tako, draga braća, danas kada čujemo mnoge šubhe koje ubacuju neprijatelji Islama, neznalice koji ne poznaju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, pokušavaju da otežaju ummetu, da ukažu da je ova teška, da se ne može podnijeti, da je ne može sprovoditi u svakodnevnom životu. Što nije tačno, jer Allah želevala na mnogo mjesta u Kur'anu ukazuje da propise koje bi objavio, da su oni lahki, prihvatljivi i da ništa u ovoj vjeri nije učinio teškim. Što znači kada te obavezao stvorite iz stvorenja. Allah žele vala na 5 dnevnih namaza, znao je tvoju mogućnost i tvoju isposobnost da ih možeš podnijeti. Kad ti je obavezao mjesec dana posta, znao je da stvorenja mogu to podnijeti. Kada je propisao hajj, znao je da će među njima biti imućni koji će skupiti novca dovoljno i tako se zaputi da obiđu sve ta mjesta u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je objavio zekat i propise zekata znao je da će ljudi umetu poslanika sallahu aljihve seleme, oni koji su obavezni, obavezni da izdvaju svoga imetka imati dovojno Da, iz, da izdvoje taj dio obaveznog zekata u ime Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, ali isto tako je znao da će umetu poslanika sallahu sa aljih i veseleme biti oni koji će dobrovojno udjeljivati, pa makar to bila jedna hurma na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala putu, kako kaže poslanik u Sahih uh, Buhari, da čovjek kada udjeli nešto na te Tebarek Wa Ta'ala putu, to Allah dželjavala prihvati svojom desnicom svojivom desnicom, pa se to u njegovom tebare kevetala, milostivom blanu, uvećava, uvećava, uvećava, pa kaže jedna hurma, toliko će se uvećavati dok ne postane poput džebela, poput brda, Allahu. Jednu hurmu na Allahom tebare kevetala putu. I to je dobro činstvo, i to je dobro djelo. Gdje smo kazali sve obuhvatnog značenja, sve što mislimo, sve što vidimo da je dobro, sa čim je Allah želevala zadovoljan, To je dobroćinstvo za koje će čovjek biti čovjek biti nagrađen. Tako da vidimo da va vjera, draga braćo, je vrlo lahka, jednostavno i da u Allah želevala ništa nije učinio tješkim. Zatim Allah želešanu kaže u suri Maide u šestom ajetu Ma ju Allahu li jeđale alijeku min hareć. Allah želevala ne želi da poteškoću imate, ne želi da vam oteža. Zatim kaže Allah subhanu wa ta'ala Walakin ju ridu li utahirekum. Ali on želi subhanahu wa ta'ala svojim propisima koji objavljuje da vas očisti. Da vas očisti, ahi, jer svako dobročinstvo koje čini, svaki provopis koji sprovodiš, koji ti Allah želevala naredio, on ti priše grijeha. Podiže ti da ređe kod Allaha Subhanu wa ta'ala preko tih dijela. Prekovih dobrih djela dobročinstvom se približavaš Allahu subhanahu wa taala, odnosno se seome gospodaru, jer krajni cilj, odnosno tvoj glavni cilj i najveća stvar koja očekuje svakog iskrenog groba, vidjećemo znači koja proizilazi iz svega ovoga, jeste džennet koji je obećan vjernicima. Zati kaže: "Valiutim ni'metahu alejkum", da vas očisti i da blagodati svojo potpuni u potpuni prema vama, pa kaže Allahu: "La alekum tashkurun" kako biste bili zahvalni kako biste Allahu dželle džalala se zahvalivali ahi sve što se uradio sve što su mogućnosti da uradiš ili da pomogneš i metkom ili da radiš neku, neki ibadet, vidjet ćemo znači da ihsan obuhvata dobročinstvo prema Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i prema robovima, prema stvorenjima. Sve što učiniš, la'alekum teškurun, da se zahvaljujete što vas je on Subhanahu Wa Ta'ala uputio, on vas je nadahnuo. Nisah i samo od sebe došao do ideje da pomogneš nekoga, nego Allah je što ti je želio dobro. Želio ti je dobro. Allah džellešanu je stvoritelj tebe i tvoje djece. Sve što činiš, Allah je stvoritelj svega toga. Razumijete? Sve što uradiš, pa se vidiš uradi neki, zahvaljuj Allahu subhanahu wa taala što te uputi na taj put da budeš od onih koje Allah džellešanu voli. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinite, i svakom pogledu. Dobročinite je onaj koji obavlja namaz. Dobročinite je onaj koji posti i dobrovoljni i obavezni post. Dobročinti naj, djeluje, dobročinti naj koji izgovara lijepe riječi, upuće lijepe riječi, poziva na hajir, onaj koji naređuje na dobro, odvraćao zla, sve, sve te postupke, s, odnosno sva ta dijela, su u okviru dobročinstva, u okviru dobročinstva, odnosno Allah subhanahu wa ta'la takve voli. Razumijete? Zato čovjek zahvaljuje i od onije koji Allah subhanahu wa ta'la zahvaljuju u svakom pogledu na svakom hajru koji doživljavaju i koji imaju znači, koji imaju pri sebi. Zatim Allah dželašanu kaže u suri Bekara u 185. ajetu Allah džela vala želi da vam lakša Allah subhanahu wa ta'la želi da vam lakša zatim kaže a ne želi da imate po teškoću. O subhanahu wa ta'ala, želi imamo poteškoće u ibadetima koje mi znači, činimo, odnosno radimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala koju je naredio. Svi ti ibadeti su od Allaha subhanahu wa ta'ala jussr, olakšica, i nisu usr, nisu poteškoća, nisu teški, osim onima čija su srca zapečećena, čija su srca bolesna, i vidjet od podova spoznanje ovog velikog imena, el barur rahim, dragi brate, da uljeva u tvoje srce sigurnost, smirenost, strahatlog, sreću, uživanje i dunjaluka i ahireta i onog berzah. Sve tri stvari obuhvataju. Sreću na dunjaluku i uživaj na dunjaluku. Sreću i zadovoljstvo i naim u kaburu. Zatim sreću, uživanje i blagostanje ahireta. To je rezultat i velika nagrada Vaha Subhanova tala svakom onome koji je dobročinitelj svakom onome koji spada u ebrar čestite Allahove te bareke وتعالى ربوبه zatim od plodova spoznaje ovog velikog veličanstvenog Allahov te bareke vetara imena jeste da Allah djela vala neizmjerno nagrađuje pa čak i za najmanju stvar za najmanje dijelo koje učinješ. tako da mi ne ne ne smatramo djela znači malim, Ako dođe nekoj damom pola hurme. Ako damo nekome pet feninga, fening jedan. To su velika dijela kod Allaha Subhanahu wa ta'ala. Sad smo navjeli hadisi Sahih Potvarije po pitanju hurme. Sve znači o dobročinjstva i lijepa riječ koju učiniš ako je Allah žele valaj ne građuje. Subhanallah, koliko činimo postupaka sa kojima Allaha Subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, dijela ali isto tako nam je Allah otvorio ta vrata dobra i vrata hajra, da je od njegovog dobročinjstva prema stvorenjima da te neće nagrad za jedno dobro odjelo jednim svapom. Razumijete? Nego i svoje neizmijene dobrote i milosti prema robojima za jedno dobro odjelo ko Allah žele vala nagrađuje deset puta, pa do sedamsto puta, pa i više od toga kako je došlo u hadisom poslanika sa Allahu alihi wa sallame. A s druge strane, za jedno loše dijelo, koje je učinjen šahid, bilo kako da je loše dijelo, bit ćeš ako te bude Allah htio, za to dijelo onoliko koliko je to dijelo, znači, krupno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A kad pogledamo ponovo, znači, u hadise poslanika i u vjeru sa kojom došao poslanik sallahu aljih i vseleme, vidjet ćemo da Allah ne kažemo za svako učinjeno nedjelo, zlodjelo. Svako loše djelo Allah Đelešan ne kažnjava. Niti požurij to prošli put sam pojasnio. Prošli put sam navodio podova imena, uh, spoznaj ovog imena da Allah džaleşan ne požurije sa kažnjavanjem svakoga onoga koji čini, znači grijeh prema laguti bareke, te bareke vetava. Ne požurje, daje mogućnost, daj vrijeme, daj ti šansu da mu, se, da mu se vratiš. Pa čak od njega i neizmini dobroti prema stvorjenjima, da tvoj nijet, ahi, tvoju namjeru, ako je dobra, Allah dželjevala nagrađuje. Ništa nisu radio, Subhano. Samo si moj dev, samo si moj nijet. I bio si spriječen da ostvariš taj, taj nijet, Allah dželješanu te nagrađuje. S druge strane, Allah te neće kazati ako si imao zlo, e, zle misli, ružne misli, razumijete? Ne kažnjava. Pa kaže Poslanih, sallallahu alihi wasallam, An ibn Abbas, radijallahu anuhuma, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwi an Rabbih al-Azawajal hadisi hadis kako uh, Allahu poslanik prenosi od Allaha tebareke tebareke ve taala قال inna Allaha kataba al-hasanati Allah, wa Allah subhanahu wa ta taala je propisao i dobra i loša djela propisao odredio znači odavno prije stvaranja prije stvaranja nebesa i zemlje Allah dželešani je propisao i dobra i loša roša djela. Zatim kaže summa bayyana Zatim je zatim je to pojasnio. Allah dželešani ukazuje šta je dobro, šta je loše. Mi smo ti koji idemo u jednom stranom i u drugom stranom. Mi smo ti koji činimo dobročinstvo ili ove ružne, ružne postupke. Pojašneni su od po strane Allaha subhanahu wa taala i strane poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa Pa kaže poslanik, fa man huma bi hasenetin. فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَ Kona nijeti da uradi dobro dijelo pa bude spriječen, ne uradi ga اللہ جلشانوه mu upiše dobro dijelo upiše mu dobro dijelo kamile u potpuno potpuno dobro dijelo, kao da si ga uradi ahi. Znači, ne neka vrijednost za koju ćeš biti naj nego potpuno ti ti upiše to dobro djelo kao da, si, kao da si ga uradio. Zatim kaže poslanik, s.a.v. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَشَرَهَا سَنَاتٍ Ako ga nanijeti i nam, e, namjerava uraditi, pa ga uradi. Znači, dođe ti misal za nekim dobrim djelom, nanijetio si ga, pa si ga i uradio. Allah Želešanu te nagradi, kaže, za to dobro djelo deset puta. Ila sebe miat indir. Do sedamsto puta. Do sedamsto puta. puta. Zatim kaže poslanik Ila ed'afin kathir. Još mnogo više od toga. Samo Allah zna. Znači, nije do sedamsto puta, nego više od toga što se vraća sad na mene i na te bahi kad radimo dobro djelo. Koliko si iskren, koliko si se unio, koliko si ga upotpunio, koliko, koliko si ga usavršio, strani znači sebe, toliko ćeš biti nagrađen kod uzvišenog Allaha, tebareke, tebareke wa ta'ala. I ovo je dobročinjstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove dobrette i milosti prema stvorejenjima. Z druge strane, pogledajte naslava hadisa poslanika sallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ هَمَّ بِسَئِيَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا A onaj ko namirava urad neko loše djelo, pa ga zatim ne uradi, كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِر Allah za to loše je djelo, ne samo što ti ga nije opisao, nego te nagradjahi dati dobro djelo. Za lošu mislu, koju si bio naumio raditi, nanijetio si, i ovdje kad se kaže hem, misli se na azimu, azeme, čvrstu odluku da doneseš da odradiš dobro djelo, loše djelo. Zatim ne uradiš Zatim ne uradiš Kaže poslanik sallahu alihi wa sallame Za tu lošu misao Te Allah Đelešanu nagradi sa jednim dobrim Jednim dobrim dijelom Pa kaže Fa inuhu vehemme biha Fa amilaha ketaba Allahu lehu Sejijetam vahide A ako, nam, na, uh, ako bude naumio ako bude želio da uradi To loše dijelo Zatim ga i učini Allah Đelešanu upiše samo jedno loše dijelo Razumijete Ako ga ostaviš, Allah ti ga zameni dobrim djelom. ako ga učiniš, upiše ti ga samo kao jedno kao jedno loše djelo. To je za lošu namjeru. Azamste kakva je stvar za dobro, za dobro djelo koje čovjek uh, pokuša znači da uradi. I ovaj hadis biježi Buharija. U drugom rivajetu, kod ima Buhari o, o znači o ovom hemu o namjeri, u ratu šijaci puno su govorili na tu temu. Ovaj drugi hadis pojašnjava prvi. Kaže Isto tako Nebih Hureyre radi Allahanuhu en Rasulallahi sallallahu alihi wasallam kali je kulu Allahu iza erade abdi kada poželi moj rob kaže Allah Đelešanuhu en ja'mele sejje da uradi neko loše djelo felatektu buha ali ovdje Allah Đelešan pojašnjava pa kaže nemojte mu ga zapisivati što znači zapisivanje koje je spomenuto u prvom hadisu Ne zapisuje ga Allah subhanahu wa ta'ala, nego melecima naređuje da ga zapišu. Da ga zapišu. Ovaj drugi hadis, pjašna prvi, pa kaže naredi melecima da ga ne zapisuju. do kada hatta ja' meleha, sve do ga ne uradi. Razumijete? Znači, meleci imaju znanje o tvom dijelu. Učinjaci kažu da im belađelevana omogućio to, jedan znači kao jedan, jedan govor, drugi govor, da oni imaju znači uvida u tvoje srce kakofecera razumijete što se prolazi od, od ideja, misli i svega toga pa znači kada Naomi kaže Ladjelo šanu zapiš uh, a sve nemojte zapisivati sve dokaj ne uradi pa naslavak u hadisu kaže fe in amilaha fektubuha misliha. ako ono što je Naomio namjerava urati i učini onda upište samo kao kao jedno loše jedno loše djelo wa in tarakaha min edgeli je ovo je sada ono što će biti nagrada u ovom prvom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve ako ga ostavi isključivo min edgeli radi mene u ime mene u ime Allaha subhanahu wa taala kažućinaci straha od Allaha subhanahu wa taala znači na um je saxi da uradiš neko loše djelo za si se sjetio veličine Allaha subhanahu wa taala sjetio se njegove kazne, sjetio si se njegove nagrade, kako će nagrati one koji znači izdršavaju njegove naredbe i čuvaju se, njegovi zabrana, tek tada će ti to loše dijelo biti upisano kao, kao dobrodjelo. Kaže Poslani sal -sal Sala Selem, وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِفَكْتُ بُوْهَا لَهُ حَسَنَةٌ Upišite mu ga kao dobrodjelo. Nije tek tako, ah i ti se ne umije nešto raditi, ne uzubila je nešto od stvari, E onda doše pošlo pa na vodu taj primjer. Pa se bio spriećen sebevom roditelja, komšije, prijatelja nečim, znači isti bio spriećen, ali se namiravao to uraditi. Pa se kazao, "Of, šta su mi sad došli, ja bih imao me izašao to i to učini." razumijete. Sve si učinio da izvrši što odjelo. ali si slučajno spriećen nečim i nisi uradio. Imaš upisano loše djelo kao da si ga uradio. Kao da si ga uradio tako učijać psaše ove hadise poslanika sallallahu alejhi veselam ali kada ti odlučiš uradiš neko loše djelo pa se sjetiš Allahove veličine straha od njegove kazne i radi Allaha ga ostaviš to i nisi učinjao Allah ti ga upiše kao dobro djelo iako ti je bilo na početku znači kao loše djelo pa naslja poslanik pa kaže wa iza arada ako bude namjeravao da učini kako dobro djelo veboga upišite i kogaaj ne uradi kao kao dobro djelo. Nije reko nemojte mu psivati, nego ga vi upišite kao dobro kao dobro djelo. Iako ga ne uradi. Pa kaže fa in amilaha faktubu bi asri misaliha ila 700. Ako ga učini upištem ga kao deset dobrih dijela, pa do 700 dobrih dijela. pa do 700 dobrih dijela. Oba dva hadisa bilježi, znači imam Buhari i mnogo hadisa ima koji tumače i pojašnjavaju ove hadisa. Nama nije cilj znači da tefsino pojašnjavaju ove hadisa, nego da ukažemo na Allahovu tebarek neizmijenu dobrotu. Svojim robovima, njegovu nagradu kada nagrađuje i njegovo kažjavanje kada kažjava. Razumijete? za jedno loše dijelo, kada čovjek učini Allah piše samo jedno loše dijelo, jedno dobro do deset, od 10 do 700 pa i više Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisuje znači dobrih, dobrih dijela. Zato čovjek radi sve što može učiniti, sve što može raditi dobrih dijela, ništa ne propušta, ništa ne ostavlja, nego se takmiči da on bude taj koji će ga učiniti. Razumijete? Zbog ovih veliki nagrada od strane Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, niko neće znati veličinu svega toga, dok ne dođešah i na sunji dan, na Jomelke jame, kada ugledao i kada se bude ukazalo ono što si činio nekom da Allah Đelešanu začuva, će biti predručena dobra djela poput brda, pa će Allah Đelešanu pretvoriti u prašu. Nije bio iskren. Nije bio iskren, nijako je radio puno dobrih dijela našim očima. Mi ga vidimo, znači da radio. Međutim kaže poslanik sa L.S. Onog je psovao, onog je vrijeđao. Razumijete, danas koliko čovjek može da uništi svoja dobra djela nije nesvjestan. I zaporavlja ove prijetnje velike stvari od strane poslanika sa L.S. Iako radi puno dobrih djela, ali jedna riječ, ah, ti možu propasti ta dobra djela. Jedno vrijeđanje, jedna psovka, poslava, znači vraće, vraće muslimana. Zatim od podova poznaje ovog veličanstvenog imena jeste da su vrata Teube otvorena uvijek. I danju i noću. Dok ti smrti ne dođe. Uvijek su vrata Teube pokajanja otvorena. Svakom onome koji hoće da se pokaji. To je opet iz Allahove subhanotara neizmijene dobrote, njegove milosti i dobročinstva, koje je iskazuje, koje ukazuje stvorenjima. Može kazniti u jednom trenutku. U jednom, znači, trepta i oka. je brže od toga. Allah subhanahu wa ta'ala vrata tebe otvara I poziva i danju i noću Svakog onoga koji je učinio grijeh Da mu se vrati, da mu se, da mu se pokaje Zatim Allah dželšanuhu opet voli One koji se kaju subhanala Znači do ovog trena griješi Psuje, vrijeđa Udara na svjetosti dina i poslanika I sveg onoga sad čim je došao Zatim se pokaje Allah dželšanuhu kaže Inna Allahe juhibbu tawabim Allah, Đelašanu, volio oni koji se kaju. I ne samo to, u drugom hadisu Buharije kaže Poslanik sa Allahu alijekih vseleme Allah se raduje te ubi roba kada mu se pokaje. Allah mu se raduje, Allah to iščekuje, očekuje od tebe. Nije ti učinio vjeru teško. učinio je lahkom, razumijete? Al čovjek na sve se šetan, stramplutica odlazi i korača zavlodom. A sve dok korača, sve dok si živ, imaš mogućnost da se vratiš. A kada se vratiš, Allaho Đelešanu, obraduje tome. Obraduje se tom postupku, tvojoj teubi. Zatim Allah Đelešanu te zavoli. I voli svakog onoga koji kaje i koji se njemu, subhanehu, subhanehu, vata'ala, vraća. Allah Đelešanu kaže u suri Zumer u 53. ajetu. Kul ja ibadija lezine esrefu ala enfusihim. La taqna tumi rahmetillah Reci o robovi moji Svi oni Koji ste se ogriješili Prema sebi Nemojte gubiti Nadu u Allahu milost Pogledajte vrata miloste Svi oni koji su ogriješili Ovo buhvata sve grije Sve što čovjek radi Znači sve najgore stvari Sve vrste kufra Sve vrste širka sve vrste velikih grijeha i malih, sve, sve, sve, sve, svi koji se osjećaju da su izgubljeni, da su pali u očaj, da su izgubili svaku nadu, da nema spasa zbog te količine velike tih grijeha, kaže Allah, nemoj da gubiš nadu. Subhan Allah, daj. Allah će te motiviše da mu se vratiš, posjećaj te se vratiš, ukazuje da će ono prostiti svakomu se vratiš, kažeš Bože moj, Sve što činio, od svega toga se kajem i želim da budem pravi istinski vjernik. I to opet pogledajte iz neizmjene milosti, dobrote Allah subhanahu wa ta'ala prema čovječanstvu i stvorenjima. Zatim kaže, Inna Allahe jagu firu dhu Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je oprašao sve gdje. Niko drugi, ah ja ti slični, peti, deveti, niko ne može prosti grijehe. Allah, Želešan, oprašta grijehe, sve. Samo mu se vrati, samo stani, odluči, zavapi, dozovi Allaha Subhanahu wa ta'ala, sve što ima, sve što si činio, Allah, Želešan, on će te oprostiti. Innehu, potvrđuje, Innehu huo gafurur rahim. On je jedini koji sve grijehe prašta i koji je milostiv. Sve, al-gafur. Naći mnoštvo grija koliko god da radiš on ti oprašta i prikriva sakriva govori su imenu Allaha subhanahu wa taala Gafir Gafur Ghaffar da je onaj koji mnogo prašta i mnogo prekriva sakriva grijeh stvorenja hi niko ne zna šta ti radiš to kuda toku noć ti znaš ti znaš i tvoj gospodar zna ali je sakrio stvorenja i tako će i sakriti na ahiret i na ahiret kada čovjek ose prikažu kažu ono što je činio kada izgubi nadu da će biti izgubljen zbog mnoštva što je činio, Allah šan će mu kazati prije toga će prekrivač da padne preko njega, da ga sakri od pogleda stvorenja sunnjem danu. Neće da ga osramoti, nego sakriva, kaže, kao što sam ti i na dunjalku sakrio. Od pogleda stvorenja danas ti ih, kaže, oprašta. A da niko neće znati što je on činio. Allah Čelešanu koji prikriva i sakriva naše postupke, zamislite da se razutkriju naši postupci, da svi vidimo šta ko čini, a ah, i ko bi s kim razgovarao, ko bi kome pružao ruku, ko bi koga zijaretio, ko bi koga poštovao, znači nema nikog, ne postoji čovjek da ne griješi, neko više, neko manje, razumijete, samo su znači, tu neko više, neko manje, svi griješimo. I kada bi se razotkrili moji grijesi prema onom, Ahi i svi pobjegli, razumijete, kao što su kazali kada bi grijesi imali miris, niko nam se ne mogao približiti a niko nam se ne mogao približiti našeg smrada. Tako da se ne osjećaš da si ti taj koji nešto visoko uzdignuo, da si najbolji, da se onda, ah i Allah je jošano te sakrio, Allah je jošano te prikrio i zato Allah je jošano volio onog roba koji prikrije, maha nekoga, svoga brata muslimana. Jer Allah je jošano tvoje prikrio i sakrio. Budi ti znači od oni, tvoje znači plod, odmah poznaje tog imena, Da ti aj isto tako prikriješ kada vidiš brata da je, ne vidiš da ideš na sva usta pričaš šta i taj taj brat to radi bože sačuva ja zašto mogu to rad ne ahi to nio dedeba to nije do islama to nije znači od onoga što je podučeno poslanik ummet da ideš da pričaš na sva usta nego je tvoj da ga savjetuješ da ga posavjetiš kada je, brate boj sa van stani pogodaj znači ukažeš mu neke daš mu smjerice a ne da se raduješ njegovoj propasti nego trebaš pritrčati nam upružiš ruku da ne dozvoliš da se utopi svojim glesima. Razumijete? I ovakve postupke koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio, kako je odgajao prvu generaciju, on uspijeli. Međutim danas je došla generacija koja se samo znači imenom, imenom uh, kiti i misli i smatra da je osebjenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u suštini vraćamo kada pogledamo naše stanje, naše stanje daleko smo, daleko smo. Možemo izgledati vanštinom u nekom domenu Razumijete? čim progovorimo, čim malo počnemo jedni s drugim komunicirati, družiti se, posjećivati, putovati, jedno putovanje, dva putovanja, tri puta mi se upoznavimo i vidimo kakvi smo. Kada dođe biznis, posao između nas, opet se upoznamo. Osim onih kojima se obađa Jalešanu i uputio, pa su osjetili nur ove vjere ovog dina islama, pa su postali čestiti od onih koji vrlo, vrlo, znači kaliru min kaliru, malo od malog broja, je takvi, danas. Zato da se kaže, osim o nikom vas rada Mi osjećamo da smo snagli, da imamo, a pogledajte, da smo snagli, da smo jedinstveni, da smo ono čovjek poslanik sallahu sa aljihvi veseleme bio, tek tada bi osjetili jačinu i svega onoga što su doživlja, doživljavale shabe, ali smo se udaljali od prakse poslanika sallahu sa aljihvi veseleme, teorenski puno pričamo, puno se kitimo, puno napadamo, ukazujemo u stvari šta smo učinili da se mi odgojimo da mi budemo zaista, kreneš od sebe, sebe izgradiš ekstra, super, zatim odgajaš drugog, zatim drugom ukazuješ, drugog e, kritikuješ, drugog upozoravaš, a nisi sebi odgovi, preskačeš sve i onda lupaš o nečemu što nikad životu ne bi trebao niti ti priliči da ti pričaš o tome, da pričaš o tome, razumijete? Ali je kad se vrati na svijest Allaha subhanu wa ta'ala, njegovu veličinu, čime prijeti, kakav treba biti, ah i da se ne uzdiže, da se smatra naj najslabijim muslimanom, kako kaže Hasan al-Basir, kad je upitan šta je skromnost, pa su počeli da daju definicije skromnosti, ovo skromnosti, ono, pa njega gledali u čošku sjedi, pa kažu, Ebu Abdillah, reci nam šta je skromnost, šta ti smatraš šta je skromnost? Kaže, skromnost, jahi, da izlađeš na ulicu, da svakog muslimana smatraš boljim o sebi. To je definicija skromnosti, A ti, kako je tvoja definicija skromnosti i moja? Da se osjećaj da si najbolji i da niko bolji od tebe nema. I samo kritikuješ. A nikada ne dozvoljavaš da budeš kritikovan. Da ti se ukaže, znači, tvoja slaba tačka i tvoje slabe stvari koje imaš kod sebe. A to je parametri koje danas sam začin dostavi. Zatim, Enes Ibrumalik radi Allahnu kaže, hadis biježi tirmizi, Bileži gmam Ahmed al-Darimi, al-Sheikh al-Bani, rahmetullah al kaže da je hadis vjerodostan. I ovo je on veliki hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže, opet hadis kudsi, da je kaza, uzviši Allah subhanahu wa ta'ala, o sine Ademo, dokle god budeš me molio i dok se budeš nadao, ja ću ti prašati grijehe, makoliki oni bili. Allahi. Niko to ne može uskrati, to pripada samo Allahu, dragi brate. Malo kako je s radilo, malo kakvom veličini Kufra, Širka i ostalo, a ah, i niko ne može zaprećati. Šta god da čovjek radi, ako bude zavapio, ako bude zamolio, istinski stao i pokraju suzvišnjama, on samo prašta, niko drugi. I tu umogućnost mu, Allah će zašteno dao sve dok duša ne dođe, znači da izađe. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam i kaže neću se obazirati na to. Znači, Allah šal, on se neće obazirati na veličinu tih grijeha, na količinu tih grijeha, kakve god da su, koliki god da su, samo ako budeš molio, samo ako se budeš nadal ti oprosti, ja ću ti ih razumijete? To je veličina Allaha subhanahu wa ta'ala, ali s druge strane ukazuje na njegovu neizmjernu dobrotu i milost prema nama. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam o sine Ademo, su govori Allaha subhanahu wa ta'ala, kada bi tvoji grijesi doprili do nebesa, subhana. Od ta'ala, ovdje neki kaže učinjaci sahab da se misli na ove oblake kišne koje vidimo, drugi kažu je to suno što gore, znači misli i potkriva ovo dunjaličko, dunjaličko nebo. A potom ti od mene zatražio oprost, ja ću ti oprostiti. E sad znam se, subhanahu koliko možeš svojim pogledom buhvatiti, pelmane bes ima i da sto sve grije se ko je se učinio ne ono što je srce prekrivo tama malo razumijete neće čovjek raditi grije grije grijeh a da taj grijeh ne neće onaj biti tačka c na njegovom srcu dok njegovo srce ne prekrije tama razumijete to srce znači relativno malo i čovjek opet misli subhana allaha što može lađi da što ono prest je to srce poput nebesa jer je lađila što on kaže tolik grijesi kada bi bili a ti me zamolio da ti oprostim, ja ću, ja ću ti ih oprostim. I opet kaže, i neću se obazirati ni na šta, na te greje kakva su, znači, koliki su, samo iskreno dođi, pozovi, ja ću ti se, ja ću ti se odazvati. Zatim kaže Allah dželašanu, to su hadis posljednika sallallahu alihi wasallam, O sine Adamov, uistrinu da mi dođeš sa količinom grijeha, koja bi ispunila prostor zemlje. Allahu akbar prostor zemlje, kada bi došli i stali pred Allaha Đelešanom sa tim grijesima, koliko je, znači zemaljska kugla, i sretnešme a nisi mi ništa smatrao ravnim. Nisi mi širk činio. Znači imaš te u pod širka. Ja ću ti doći sa tolikom količinom oprosta Makfireta, razmišljati. Kolika je zemaljska kugla, kolika je zemlja Ahiji, da su to sve tvoji grijesi, da nije se Allahu Đelešanu širk činio i stao pred njega, Allah Đelešanu će ti doći sa tolikom količinom makfireta i oprasta. Hadisi vjerodovodstven, kao kaže šehe Albani, rahmetullahi alihi. sa zamislio, znači, kako čovjek na može pastiti izgubiti nadu Allahu te rekao je ta' milost. I zato je to zabranio. Zato je to veliki grijeh da izgubiš nadu Allahu milost. Pogledajte Allahovog oprasta koliki je, koliki je njegov makfiret i rahmet, i ti izgubiš nadu, kažeš, ko će Ajno, meni oprostiti. pokaj se, is, iskreno, stani pred Allaha, donesi čvrstu odluku, nikad više nije šrat ono što si radio, druge se sa dobrima, uči, izučavaj, okreni se ka Allahu subhanahu wa ta'ala, zaboravi prošlost, Allah subhanahu wa ta'ala će ti dati lijepu budućnost, a najljepše od svega toga, ah šta, husna. A to je džennet, ozi jade i više od toga to je gledanje u Allaha tebareke, tebareke veta'ala. Malo kako vam se stanje radilo. 150 godina da čovjek živi u širku kufru, nevjerstvu i da trenutak dođe da se pokaje, vrati Allahu i Allah će u šanom uzme dušu, on je dženetlija. I on će imati džennet i imat će husna, imat će gledanje u Allaha tebareke veta'ala što je najveća nagrada stavnika stavonika dženneta. Nešto začini duše, duše žudeja. Zati malađešaanu od plodova spoznaje velikog imena Elberru Rahim taj on dobročinitelji svoje neizmjere dobrote i milosti je obećao da će nagraditi dobročinite je džennetom njegovo subhanahu wa taala obećanje istina i zato će se vjernici radovati kada uđu u džennet i ne samo to doziva čestovnike vatri da pitaju da li su oni zatekli ono što je Nima obećao Allaha Đelešanu, Allaha Đelešanu je obećao vjernicima, iskrinim vjernicima, koji su dozovu zovu Allahu, poslaniku Muhammedu alaihi sallatu wasalam, da ih očekuje džennet. Duše su povirovale, duše su krenule putem istine, putem znači jasnog puta, putem na kojem je bio Muhammed alaihi sallatu wasalam, zatim ih očekuje da Allaha Đelešanu isprini svoje obećanje, to je džennet, kuća uživanja. Oni koji su glave okrenuli, Allah Đelešanu je obećao i njegove obećanje je istina da će takvim džehennem napuniti. Takvim poput koji glave okreću, ne žele da krenu istinom, putem istine, putem poslanika sa Allahu aljih i vseleme, tako da će doći do razgovora između stanovnika dženneta i stanovnika vatre. Da će jedni drugima, odnosno da će se vjernici ponositi kako su zatekli Allahovo Đelešanu obećanje da je istina pači pitati njih, da li ste vi zatekli ono što je vam Allah še nam da je istina. Kaže Allah še nam al-Araf u četirdeseti četvrhtom ajetu. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا pači estovnici jenneta, dozvat estovniike jennema i kazat im zaista smo mi našli da je obećanje naše gospodara istina pa nakon toga a da li ste vi zatekli, da li ste vi našli ono što je vam Allah Đelešanuhu i vaš gospodar obećao šta će reći sa Onisi Đehenema kažu zaista će odgovoriti da i mi smo isto tako našli zatim kaže fa azana muazzinu bainahum al la'natullahi 'alal zalimin pa će glasnik povikati u tom trenutku neka je allahovo prokletstvo na onima koji su nepravdu sami sebi učinili na zulmšarima glasnici na Dunjavuku bili Allahovi pozivači, od vjerovijesnika, učenjaka, dajija, pozivača oni se pravili gluhi, slijepi i njemi nisu tijeli da krenu a kad dođe istina kada dođe jedna grupa u, u kuću uživanja i druga u kuću azaba i kazne kada je ne zateknu Allaho obećanje da istina zateći će i drugi da je Allaho istina obećanje isto tako međutim razlika ovi su finaim u dženevskim uživanjima ovi fiazavl džehim, u žestokim, teškim azadima džehennema, da la Đelšanu sačuva. Zatim, mala Đelšanu kaže u Sure Zumer 74. ajetu, opisujući vjernike kako su zatekli to stanje i kako su oni reagovali kada su vidjeli znači žensko uživanje. Allah dželešano kaže: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ووعده وأرثنا وأرضنا تبوؤا من je ispunio svoje obećanje koje nam je obećao koji nas je nastanio u dženevska prostranstva, ti god mi hoćemo. Zatim kaže, i zaista je to, zaista, zaista, najveća nagrada svakog trudbenika koji se trudio na dunjalku. Svakog dobročinitelja, Habibi. Ne možeš biti trudbenik ako nisi dobročinitelj. A dobročinitelj je svaki onaj koji radi dobro djelo. I to će biti rezultat svega toga, da se zahvališ na dženevskim uživanjima koji je si Allahovom boljom iz njegove milosti, iz njegove dobrote činio na dunjaluku, pa te je nastanio u tim dženevskim ljepotama, dženevskim, znači, uživanjima, pa mu se zahvaljuješ i, zahvalješ mu se, znači, nakon ulazka u dženevska prostranstva. Zatim Allah kaže da on zaista voli od plodova spozna ime El Barru Rahim, da on voli dobročinitelje vahsinu inna llahu yuhibbul muhsinin u sura bakar 195om ayto Allah džon kaže i dobročinstvo činite dobra dijela radite zaista Allah voli dobročinitelje ihsan je i prema Allahu i prema stvorenjima zašto to kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pitan šta je to ihsan dobročinstvo šta odgovorio poslanik da obožavaš i vjeruješ wallaha džele ala kao da ga vidiš a ti njega ne vidiš a tebe vidi to je ihsan To je najveća merteba, najveća da redža onoga tvog duhovnog uspona, uzdizanje do Njalku koji može živjeti, u obožavanje Allah te bareke te bareke vetala. Dara sala počasti da budemo takvi. Zatim dobročinstvo ovo može biti nekada vađi, obavezno, nekada može biti mustahab. Nije to oču, nije što, nego Allah te obavezao na to i moraš to učiniti. Ako budeš radio Allah te nagrađuje, ne budeš radi, Allah te kažnjava. Allah te kaže za takav propust, razumijete? I nije, draga braćo, kazati, ja sam dobročinitelj. Tek tako. Ja sam hsen. Ja sam dobar. Dobročinstvo Al-Aghelashanu obražlaže i ukazuje šta je to dobročinstvo. Kaže Al-Aghelashanu: "Leisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriki wal Odje bir. Učenjaci kažu da je sidkom, iskrenost. Da, pokornost. Što bi značilo? Nije tvoja iskrenost da svoje lice okrećeš istoku i zapadu. Razumijete? Kao puku izgovaraju šehadeta. Okrene se pravam kibli, ti si mašala. Nije to. Allah želšan, ne traži samo to od tebe. Allah ukazuje šta je zaista prava iskrenost, šta je zaista prava pokornost, šta je zaista pravo dobročinstvo, istinsko dobročinstvo. Pa nastavlja pa kaže وَلَاكِنَّ لِبِرْرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْاَحِرِ Ali prava istinska pokornost, prava istinska iskrenost je onih koji vjeruju Allaha i sudnji dan. Pa kaže nakon toga, u meleke, u vjerovjesnike, izdvajaju od svog dobra, svog imetka za svakog siromaha, za svakog siromašnog rođaka za svake e, ljude koji su miskini, koji su potrebnahi, koji, kaže lašan sapuraju kada ih ne dača zadesi, koji obavljaju namaz, koji dalju zekat, sve to Allah Jelšanu ukazuje na iskrenost. Na kraju, kaže Allah Jelšan, kada nabraje kategorije, zaista su to oni koji su iskreni. To su iskreni, u svojim tvrdnjama su pravi vjernici. Između ostalog što Šano na, na, navodi tu, opisujući one koji su zaista pravi muhsini, oni koji obavljaju namaz i daju zekat, razumijete? Koji saburaju kada te ne daća snaži, ne da kažeš Bože što ste mene odabrao, što me ne iskušavaš, nego ah i kada te zadesla ne da belaj, saburaj na tomi. Izdrži, jer znaš, je Allah ti obećao da nema dženeta bez iskušenja. Nema dženeta bez iskušenja nema vjere bez iskušenja, onaj koji misli da će živjeti ekstra super, znači kada kaže amen tubi billah vjerujemo Allaha Čelešanuhu i da mu je to <coughs> oznakova da je na pravom putu kada nema iskušenja on se vara i zavarava nego oznakova da se na pravom putu, i tvoje iskušenja Allah te iskušava, Allah te čisti, Allah te uzdiže, Allah ti oprašta Allah želi ti hajr pa te čisti, ah ako ništa kaže poslanik knećete pogađati belaje i nedače da da je radnjao ku sve dok ne, ne bude shodio zemlja čist od grijeha. Pa kada se očistiš a ponovo te nedače i dalje nastale znači pogađati, nije samo to, Ala, a kaže se u hadis da nakon svega toga dolaze da reže, polđiče tela da reže, uzdiže ta mlađelešanu. Jer ako ima neko da je bio bezgriješan, ko je? Muhammed alejselatu ve selam. Šta je s našim poslanikom sallallahu alejhi ve Progoni ranjavanje, razumijete, sve najgore stvari su ga zadesle u Mekanskom periodu. U Medijinskom, kada je dobio islamsku državu, kada je dobio vlast i snagu, izgubio i na Uhudu sebe u mashaba koji nisu poslušali njegovu naredbu. Razumijete? I to je pogodilo poslanika s.a.v. kao nedača. Ali, s druge strane, velika pouka za sve generacije koje dođu, Da prodržavanje suneta, slijedženje suneta poslanika sallahu a.s.v. je uspjeh, spas i pobjeda. Onaj koji oskoči od strani i ode u zabludu na stran putu su daleko od suneta, a ah i prijeti mu, prijeti mu nedača i belaj od strane te tebareke, tebareke veta'ala. Zatim dobročinstvo je jedan od najvećih esbaba ulaska u dženetah. Najveći uzrok koji vodi ka dženetu. Dobročinstvo je najveći uzrok koji te vodi u džennet. Kaže Allah Jalešanu u suri Al-Imran 92. majtu لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Nećete... Ođe Allah Jalešanu kaže لَنْ تَنَالُوا postići dobročinstvo. U prijevodu značenje. Dobro, nijete nakon. Znači, treba se kazati, veličina mu Fesila kaže imam Taberi Ođe bir Kažu, nećete ući u džennet sve dok ne budete udjeljivali ono što volite elbir ima značenje u ova ajetu dženeta nećete ući u džennet sve dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite umatunfiqu min şeyin fa inallahu bihi alim ani šta nećete odijete da laže što ne bude znao i da nema znanja o tome razumijete što znači Da nećeš ući u džennet, ti ti možeš postići džennet dok ne budeš udjeljiva ono što voliš. Kad tada rahmet rahmetul ali kaže za značenje ovdje nećete da slušite najveću nagradu, a to je džennet sve dok ne budeš udijelio svog imet kako ono što najviše voliš i začim ti tvoja duša žudi da je to značenje. Zatim eh, poslanik sallallahu alayhi ve selleme pojašnjava u hadisu gdje kaže Ina sidka yahdi ila al-birr wa in al-birra yahdi ila Vodi ka dobročinstvu a dobročinstvo bir jehdi je ila al Vodi ka jeneto. Što znači da je dobročinstvo sebe uzrok koje te vodi ahih prema jenetu. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna sidiqa. I čovjek neće nastati da istinu Svet dok ne postane sitik, srdok ne postane istina ljubi. To lađe lažno voli i vjernici voli i ljudi vole sve iskre ne vole onoga koji petlja, koji laže. I ćete čemu vodi laž. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa inel kezb yahdi Laž u istinu laž vodi razvratu. Zamiste jedna laž, fuđur, fujur, razvrat u svakom pogledu. Jedna laž, druga laž, treća laž, zato je laž, veliki grijeg. Nijukom slučaju ne smije biti vijenik, taj koji ima tu osobinu kod sebe, mora je ostraniti, ne smije lagati, makar mu život bio u pitanju, razumijem. Posebno znači, kada su interesu naše međusobne vezme između muslimana, ne smiješ lagati tahi. Nemaš opravdanje za laž, nikada, ni u kakvom pogledu. Laž zabranjen ili zabranjena strogo, veliki grijeg. Kaže Poslanih sallahu alihi wa sallam, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِ إِلَى النَّارِ A taj razred, pogledajte gdje vodi, vodi u razred, a vodi ka vatri, u vatru. Pa Allah, Poslanik Salasana kaže, وَإِنَّ رَجُولَ لَيَكْتُبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا I čovjek neće prestati da laži se dok ne bude upisan kod Allaha kao najveći laživac. Da lađ ila šanu sačuvat takvi osobina. Nama je dokaza ovdje, إِنَ الْبِرَّ يَهْد zaista dobročinstvo vodi ka dženetu i znamo, znači, kako smo kazali, to do vas poznaje ovoga velikog imena, jeste da jedan od najvećih uzroka koji te vodi ka dženetu u dženet, dobročinstvo. Zatim dobročinstvo, draga braćo, je sebeb, sebeb, pogledajte ovaj sebe sebeb, da ti Allah žele produži život. Dobročinstvo je, znači, sebeb, uzrok da ti Allah želešanu produži život. Šta znači produžiti život? U hadisu koji bilježi Ibn Maadjah um Ahmed, a šeikh Meshur Hassan kaje da je ovaj hadis dobar. Zaten što navesti hadis koji bilježi van Tirmizija, a Albani kaje da je dobar. An Thoban, qala Rasulullahi sallallahu alihi wa sallam la je fil umri illa lbir. Život može produžiti samoodbročinstvo. Život može produžiti samoodbročinstvo. Pa kaže poslanik: "Vala yeruddu'l qadere ila'd A sudbinu ne može izmijeniti, promijeniti osim, osim dova. Pogledajte treću stvar u hadisu. Kaže poslanik sallallahu selleme: "Wa inna rajula la yuhremu rizqa bi khatiyatin I čovjek će biti uskraćen rizka s grehom koji počini. Tvoje griješenje ah i prouzroku je da Allah dželešano podigne rizik da te uskrati risk. A dobročinstvo prouzrokuje je te Allah dželešano produži život. A dova iskrena koju učiš prouzrokuje da izbjeni ili promijeni kadr Allaha te bareke te bareke ve taala. Zatim u drugom rivajtu kod Ima Tirmizi kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme La iratul qada ila du'a wala yazidu fil umri illa al Sudbinu ne može promijeniti osim dova, osim dova. A život može produšti samo dobročinstvom. A život može produžiti samo dobročinstvom. Učitelji kada govore prvu stvar, znači život ne može produšti osim dobročinstva. Ah, imaš čovjeka koji je živio 80 godina i drugog čovjeka koji živi živio 80 godina. Allah Đelešanu je podario beričet. Ovog vjernika, mohsina, dobročinitelja koji radi čita život dobročinstvo hajr, imaš ovog drugog koji ne radi ništa od toga. Ovaj svoj život iskoristio kao deset osoba poput ovog, znači osoba koji ništa nije uradio. Razumijete? To je znači, kako pojašnjavaju, da Allah Đelešanu podari bereket u vaktu, u vremenu. Dana ti ideš na posao i druga osoba odavlja na posao, razumijete? Ovaj uradi more stvari, ovaj drugi ne završi dvije stvari. Nema beričetu, pa još mora 5 dana utrošiti na istu stvar, razumijete? A tebi je Allah podario beričetu u tvojom vaktu, znači u jednom danu da si to završio. Na to se misli, znači da beričet vremena će ti Allah Đelešanu podariti tvojim godinama. Tako da ćeš pogledati Imam Nevevi koliko je znači, kratko živio što je ostavio iza sebe, od dijela. Danas sudi živio stotinu godina, ne napiše dva djela, tri djela, razumijete? Niti imaju Berićeta u djelu je napisao. Svatate? I tako znači svi drugi, Aladž Šante nadahni, podariti ti Berićet da iskoristi svoje vrijeme, dati blagodati i tako da će to imati na ahiretu kao što je neko da je živio nakon tebe tis 30 godina živio pa susprčen, ali toliko ste kao znači svega tog Berićeta, a ona je 60, 70, 80, 100 godina nije znači našao od tog dobročinstva. Zatim dova, kako je prenašena u hadisu, znači da sudbinu ne može izmijeniti osim dova, učenjanci kažu ova dova ovdje je poput ruki. Čovjek kad zadesi musibet, jel' tako? Zadesio ga je musibet, on se vrati da dovi Allah u Čerašanuhu, rukju, sam sebe ući rukju i jela ostraniti od njega. Razumije, taj musibet koji se spustio, dešava se, ali je dova ta koja je uzrok da taj musibet ode, mijenja se stanje. Razumijete? Tako da čovjek koji se pripremi, kao što je došao kod Ebu Huraira djelanhu, da čovjek koji želi da, ga Allah, da mu Allah usliša dove i da ga pomogne u teškoćama i nedačama, neka mnogo uči do ovu u rahatluku. U stanju, znači, kada je ima sve super, tada kad se sjetiš Allaha Đelešanu, Allaha Đelešanu se sjetiti tvojim nedačama. Što znači se uči na vrijeme dovu koja je prouzrokovala da se to stanje, da se to stanje izmijeni. Ili imate rivaje Tahmeda, gdje kaže, Seleme, da Allah neće nakon dove dati jedno, jedno tri stvari. Prva stvar, a da je neće odmah uslišati, kada učiš dovu. A druga stvar kaže, da neće tom dovom postraniti neku nedaću. Ostraniti neku nedaću. Znači kader, Allah žena je propisao taj kader, tu nedaću. A ta dova, znači će ti automatski ili će uslišati, odazvati se, il će ta dova izmijeniti stanje ne koja koja je upućena ili koja je određena znači da se desi. I treća stvar ili će Allah Želešanu ostaviti za sudnji dan. Za sudnji dan kad ti bude najviše trebalo. Zato ljude ne treba da požuruju kada dovi dovi kad dovio sa nema ništa, hik i mudrostavlja dželešanu, pogledaj tog hadisa, il će ti ushati odma, il će ta nedaća, sprieš neki kader, neku nedaču koja se spušta, ili će ti Allah dželešanu ostati sud i nekada budeo se najviše, najviše obredovao to je dovi. Zatim imamo od podova da je dobročinstvo uzrok draga braćo prijateljstvu. Istinskom brastu. To je jedan najveći Oni stvari koje mi priželjkujemo. A Bibi, kad daš hediju poklon nekome, šta to pruzroka je? Ljubav, Ahih. osoba. Kad želiš da popravi stanje, daš poklon, učiš neko dobroči ne mora samo davati. Pitaj ga Ahina, zove ga, kako se, šta se pošalju, poruku, razumijete. Pitaš, kad čini se ti interesuje za njegovo stanje, misli i vidi, znači i da se ti brineš njemu. Kad ga zapostaviš, kad ga ostaviš, Ahih, nema, nema od tebe koristi. Tako da ovo dobročinstvo u svakom pogledu od dijela, znači kako smo kazali, da li bilo imovinskog stanja čovjek nekoga pomogne riječima, da ga upita, da ga zijareti, da mu pomogne, da sklaniš nešto sa puta što komšini smije tahi, to će prouzrokovati međusobne odnose, ekstra super, promijeće stanje društva, što znači da ljudi trebaju činiti dobročinstvo ako žele da se izbini stanje. A dobročinstvo je mrbil ma'ruf, naređivanje na dobro i odraćanje od zla. Allah je lašanu kaže, Allah je lašanu kaže, Šta? Potpomažite se na dobročinstvo i bogobojaznosti, nemojte se potpomagati na neprijateljstvu i griješenju. Allah je to zabranje. Danas, dragi brate, kada hoćeš da popravi stanje, moraš se potpomagati na dobročinjstvu i bogobojaznosti. Jedan drugog da guraš, da pomažeš riječima, dijelima i slično, Ali ne mora na neprijateljstvu. Posljedno da će muslimanski redovima, nesvjetući na neprijateljstva, griješenja, da pozoveš nekog da radi grijeh ili da misliš da radiš hajro, u stvari prozrohovo si grijeh. I da je to jedna vrsta grijeha. Griješenja prema Allah Đelešanovu. Tako da Allah Đelešanovu ukazuje šta treba vijenik od sebe da ima, a to je da uvijek i da se potpomaže sa svojom braćom muslimanima na dobročinstvu. Pogledajte što je, znači od plodu vas poznaje imena Allaha Đalešanu da je dobročinitelj, da je dobročinjstvo sebeb, da zemlja kada bude savladana, kada je bude prekrio fesad i nered i razvrat, da je dobročinjstvo sebeb i uzrok, da se zemlja vrati U ono stanje sa kojem je Mela Đelšanov zadovoljan. Omer Adjalanuhu, jedne prilike je kazao, plašim se da će izgrađena naselja, izgrađena naselja i naseljena naselja zadesiti propast, uništenje, da će se srušiti, uništiti. Pa su ga upitali prisutni kako, kaže, možeš tvrti da će i zadesiti, znači to, a u stvari ta naselja su izgrađena i nastanjena. Pa kaže, kada bude veći broj, veći broj oni koji čine fesad i nered od dobročinitelja. Kada bude veći broj oni koji čine nered i fesad od dobročinitelja. Što znači da je uvijek društvo u opasnosti, ako u njemu e, provladava shvataš, e, Posotak oni koji nisu na istini, koji ne pozivaju ka dobročinstvu i dobrim djelima, to je opasno za sve. Ali kada bude veći broj oni koji naređuju na dobro, rade dobro, dobročinite i pravi istinski, tada će zemlji, znači da dođe protscar. Urediće se zemlja, urediće se sistem. doće je blagostanje i ovo i drugi znači argumenti ukazuju, drage brate, da nije znači vjera samo da se čovjek odvoji u džamiju da samo se prihvati tekije i mjesta gdje će i o nego je vjera jedno nešto što je cijelo univerzano, zvijezano za sva vremena, sve prostore i nešto što uređuje sistem i život svakog čovjeka, pojedinca, društva i zajednice. Razumijete? Tako da Allah Đelešan kada je učinio halifom na zemlji, učinio je tog halifu da uredi zemlju i sistem i način življenja, razumijete? Je znači da se digni ruke, da se dignu ruke otoga. Nego la traži od nas da svi mi koliko smo mogućnosti to prinesemo da se stanje popravi, da se stanje izmijeni iz lošeg na dobro. A to je draga braćo da će ti tip puta dobročinstvo. Dobročinstvo kojar vladajušan naređuje svima nama u svakom pogledu u vjerskom, u popravljanju, znači svakakvi zabudili stvari, zatim mahi, dobročinjstvo, da doprineseš, da se država, uredi, sistem da se e, dovede onako kako treba, da ti doprinosiš, znači, svojim riječima i svojim dijelima. Ne da se podvajaš, ne da se izdvajaš, da se čahuriš, da obtužuješ, da sve drugo, znači, koriš i govoriš, nije ureda, ti šta si ti učinio? šta radiš? Šta radiš da popraviš društvo? Da popraviš zajednicu? Da nestane alkohola? da si iskorjeni alkohol, šta se učinio se droga, isto tako znači iskorjeni pletkom, pričom, da, da ukazuješ koliko je to zlo za društvo i sve druge stvari koje ništavaju u zajemco i ovo društvo ovdje gdje smo nalazimo, razumijete? Znači neko je u domenu, može učiniti, neko nije, ali ne smije šutjeti, ne smije znači, biti onaj koji će se povući, ograti, sva druga, znači e, sve druge stvari koje narušavaju ovaj sistem, ovaj sistem,